Розділ 49. Крозія. Земля короля Вільяма, широта невідома, довгота невідома. 26 липня 1848 року. Коли Крозія засинав, навіть на кілька хвилин, його починали мучити сни. Два скелети у човні. Нестерпні американські дівчиська в затемненій кімнаті, які клацали пальцями ніг, імітуючи постукування по столу нібито викликаних ними духів. Американський доктор, що вдавав із себе полярного дослідника. Товстий чоловічок, вбраний в парку, з грубим шаром гриму на обличчі, у яскравому світлі ламп на сцені. Тоді знову два скелети у човні. Ніч завжди завершувалася найдратівливішим для Кроз'єсном. Він знову хлопчик і перебуває разом з Мемо Мойрою в просторому католицькому соборі. Він зовсім голий. Мемо підштовхує його до огорожі вівтаря, але він боїться йти вперед. У соборі холодно, мармурова підлога під босими ногами малого Френсіса холодна, білі дерев'яні лави взялися кригою. Опустившись навколішки біля вівтарної огорожі, малий Френсіс роз'є відчуває схвальний погляд мемо Мойри, яка стоїть десь позаду нього. Але він дуже наляканий, щоб обернутися. Хтось наближається. Священник, немов підноситься з якогось люка у мармуровій підлозі по той бік вівтарних поручнів. Цей чоловік дуже великий, страшенно великий, і його біле вбрання просочене водою. Він пахне кров'ю, потом, і ще чимось огиднішим. Він нахиляється над малим Френсісом Крозіє. Френсіс заплющує очі, як вчила його мемо, коли ставала навколішки на товстому килимі у своїй вітальні, висолоплює язика, щоб отримати причастя. Хоча він розуміє всю важливість і необхідність цього таїнства, Френсіс боїться брати в рот обладку. Він знає, що його життя ніколи не буде колишнім, після того, як він отримає католицьке причастя. Але він також знає, що його життя закінчиться, якщо він не причаститься. Священник підходить ще ближче і нависає над ним. Крузіє проснувся у Вельботі. Як завжди, коли він прокидався від цих снів, навіть якщо заснув усього на кілька хвилин, його серце шалено калатало, а в роті пересохло від страху. Його били дрижаки, але більше від холоду, ніж від страху чи згадки про страх. Крига скресла в частині протоки чи затоки, в якій вони були 17 і 18 липня і чотири наступні дні. Кроз'є зібрав усіх моряків на великій плавучій крижині, на якій вони зупинилися. Вони зняли із сани і катери і пінас, повантажили в них усе своє майно, залишивши намети і спальні мішки, і спорядили всі п'ять човнів для плавання по відкритій воді. Щоночі, коли крижина починала гойдатися і тріщати, вони напівсонні вискакували зі своїх наметів, охоплені страхом, що лід під ними розверзається, і море готове поглинути їх, як сержанта Тозера з його людьми. І щоночі вглушливий гуркіт криги, схожий на гарматні постріли. Поступово стихав, дика хитавиця крижини перетворювалася на плавне ритмічне погойдування, і вони заповзали назад у свої намети. Потеплішало. В деякі дні температура піднімалася майже до точки замерзання води. Ті кілька тижнів наприкінці липня майже, напевно, були єдиним натіком на літо за два останні роки, які моряки провели за терті Арктичною Кригою. Але бідолашним чоловікам було холодніше, ніж будь-коли. Часом йшов справжній дощ, а в ті дні, коли було занадто холодно для дощу, крижані кристалики в туманному повітрі просочували їхній вовняний одяг, бо було занадто жарко, щоб одягати водонепроникні зимові плащі поверх бушлатів та шинелей. Брудна білизна, брудні сорочки і шкарпетки, драні зашкарублі штани наскрізь просякли потом. Попри їхні майже вичерпані запаси, п'ять човнів, що залишалися, здавалися їм важчими за ті десять, які вони тягли раніше. Бо, на додачу до Дейві Лейса, який перебував у комі, але їв і ще дихав, з кожним днем з'являлося все більше хворих, яких треба було тягнути. Доктор Гуцер щодня доповідав Круз'є про нових пацієнтів, ноги яких завжди вологі вдягнуті в вологі шкарпетки, незважаючи на всі запасні черевики, які капітан наказав взяти із собою, починали гнити, чорніти з пальців і п'яток, ступні покривалися гангренозеними виразками і потребували ампутації. Голландські намети були вологими і ніколи не просихали. Коли моряки прокидалися вранці після кількох хвилин уривчастого сну, міцно заснути їм не давали држаки, бо оскільки виснажені тіла не виробляли жодного тепла, зігрітися вони вже не могли. Стінки всередині круглих та пірамідальних наметів були вкриті памороззю, яка шматками падала або скрапувала на голови матросів, їхні плечі й обличчя. Поки вони сьорбали свою жалюгідну порцію ледь теплого чаю, який щоранку розносили по наметах капітан Крозіє, містер Дево і містер Коуч. Дивне перетворення командирів на стюардів, що відбулося з ініціативи Крозіє в перший тиждень перебування на кризі, сприймалося матросами як належне. Містер Вол, кухар Заребуса, захворів на щось на кшталт сухот і більшість часу лежав, скорчившись на дні одного з катерів. Але містер Діґл залишався все так само енергійним, буркотливим, галасливим, невсепущим життєлюбом, яким був упродовж трьох років на своєму посту біля гігантської патентованої плити Фразера на борту корабля її величності «Терор». Зараз, коли запаси ефірного палива вичерпалися, і спиртові плитки та важкі вугільні плити з Вальботів були покинуті, разом з іншим зайвим вантажем, робота містера Дігла полягала в тому, щоб двічі на день ділити на пайки жалюгідні залишки солоної свинини й інших продуктів, завжди під пильним наглядом містера Осмера та інших офіцерів. Але містер Дігл, який ніколи не занападав духом, змайстрував примітивну плитку, яку планував заправляти тюленячим жиром, і був готовий запалити, як тільки вони вполюють тюленів. Щодня Крозія висилав мисливські загони на пошуки тюленів для містера Дігла. Але вони траплялися вкрай рідко, а кілька помічених встигали пірнути у розводдя чи маленькі ополонки, перш ніж мисливці встигали вистрілити в них. Кілька разів, як доповідали матроси з мисливських загонів, їм вдавалося влучити дробом або навіть мушкетною кулею чи рушничним набоєм у нерб, але вони примудрялися перед смертю зіслизнути у чорну воду і пірнути на глибину, залишивши на кризі кривавий слід. Іноді мисливці ставали навколішки і злизували ту кров. Розія багато разів до цього бував у літніх арктичних водах і знав, що до середини липня розводді серед крижин повинні кишіти життям. Величезні моржі вигріваються на осонні на плавучих крижинах, а потім важко плюхаються у воду і шумно плескочуться поруч інших. Тюлені, не зайняті шлюбними іграми, пустують у воді, як діти й кумедно плазують по кризі. Білуги й нарвали випускають фонтани, перекидаються та пірнають у відкритих розводдях, наповнюючи повітря рибним духом. Білі ведмедиці плавають у чорній воді зі своїми незграбними ведмежатами і скрадаються до тюленів на крижинах, струшуючи воду зі свого дивного хутра, коли вибираються з океану на кригу, уникаючи великих і небезпечних самців, які залюбки зжируть ведмежат, якщо їхні черева будуть порожніми. І нарешті морські птахи, які літають над головою такими щільними зграями, що геть затіняють блакитне літнє небо. Птахи на березі, на крижинах, на ламаних вершинах айсбергів, схожі на ноти партитури і величезна кількість крячок, чаєвки, кречетів, які скрізь кружляють над водою куди не киньоком. Цього літа, вже другий рік поспіль, майже ніякої живності на кризі не виднілося. Тільки все менша й менше, менше вербочка людей крозє, які крекчучи від натуги тягли у запрягах сани, та їхній невблаганний переслідувач, що маячив у далині, не наближаючись навіть до даль рушничного пострілу. Кілька разів увечері матроси чули зявкання арктичних лисів і часто помічали їхні вишукані сліди на снігу, але жоден з них ніколи не потрапив на очі мисливцям. Коли моряки бачили або чули китів, ті завжди були занадто далеко, щоб люди могли їх наздогнати, навіть якщо бігли щодуху і, ризикуючи життям, перескакували з однієї хисткої крижини на іншу. Морські ссавці вистрибували з води, пірнали і знову зникали з виду. Крузія не знав, чи їм вдасться вбити нарвала або білугу з тієї зброї, яку вони мали, але думав, що зможуть. Кілька рушничних кулю голову можуть вколошкати будь-якого звіра, навіть ту бестію, яка скрадалася за ними. Хоча матроси давно вирішили, що то взагалі не звір, а гнівний бог з капітанової книги Левіатана. А якщо вони якось спроможуться витягнути кита на кригу і витопити сало, жиру вистачить для плитки містера Дігла на тижні і місяці, і вони їстимуть ворвань та свіже м'ясо, поки не луснуть чого крозьє хотілося найбільше, то це вбити ту істоту. На противагу більшості своїх людей, він був упевнений, що вона смертна тварина, нічого більше. Можливо, розумніша за небезпечно хитрих і кмітливих білих ведмедів, але все одно звір. Якби вони змогли вбити тварюку, знав крозьє. Сам факт її смерті, радість помсти за стількох загиблих товаришів, навіть якщо решті експедиції судилося померти пізніше від голоду і цинги, на якийсь час підніме моральний дух вцілілих людей більше, ніж знахідки 20 галонів чистого рому. Бестія не зачіпала їх, не вбила жодного з них звідтоді, як вони покинули озеро серед Криги, де загинув лейтенант Літл зі своїми людьми. Кожен з мисливських загонів, які висилав на полювання капітан, отримував наказ негайно повертатися, якщо вони побачать на снігу сліди тварюки. Крузіє намірявся взяти усіх моряків, що трималися на ногах, і усю зброю, яка могла стріляти, щоб уполювати бестію. Якщо знадобиться, він накаже людям брєщати каструлями і сковородами і кричати, щоб сполохати тварюку, як індійські загоничі, що переслідують тигра у високій траві, калаталами заганяючи у воду. Але Кроз'є розумів, що пуття з цього буде не більше, ніж із засідки покійного сера Джона. Щоб приманити тварюку, спонукати її підійти ближче, потрібна була наживка. Крузіє не мав сумніву, що звір, як і раніше йде на зирці за ними, наближається в темну пору доби, яка стає все довшою і десь ховається, можливо, під кригою, вдень, І що він підійде ще ближче, якщо їм вдасться приманити його. Але в них не було свіжого м'яса, а якби вони навіть і мали фунт дичини, матроси одразу зжерли б її, а не використали на приманку для ловів тварюки. Проте, думав Кроз'є, згадуючи неймовірно величезні розміри і масу чудовиська з криги, у ньому було більше тонни м'яса та м'язів, можливо, кілька тонн, бо найбільші самці білих ведмедів важать до півтори тисячі фунтів, а білі ведмеді поруч з тією потворою здаються мисливськими псами поряд з дебелою людиною. Якщо їм вдасться вбити свого вбивцю, вони зможуть упродовж багатьох тижнів тривно харчуватися. І з кожним відкушеним шматком, знав Крозіє, навіть якщо вони їстимуть м'ясо тварюки холодним, як вони їли солону свинину під час походу, вони отримуватимуть задоволення від помсти, бо помста – то страва, яку краще подавати холодною. Якби це спрацювало, Френсіс Крозіє сам би залишився на кризі як приманка якщо це спрацювало б. Якби це врятувало і нагодувало бодай кількох з його моряків, Кроз'є запропонував би себе як наживку для звіра, сподіваючись, що його матроси, які виявилися геть нікудишніми стрільцями ще до того, як у холодній воді загинули останні морські піхотинці з терору, все ж зможуть здійснити достатню кількість пострілів у чудовисько, навіть якщо й не досить влучних, щоб його завалити. Виживе при цьому сам Кроз'є як приманка чи ні? З думкою про морських піхотинців прийшла непрохана згадка про тіло рядового Генрі Уилкеса, яке залишили в одній з покинутих шлюпок тижнем раніше. Матросів на похорон Уилкеса не збирали, тільки Кроз'є, Дево і найближчі друзі померлого сказали у досвіта кілька слів над тілом. «Ми могли б для приманки використати труп Вілкіса», – подумав Крозіє, лежачи на дні вельбота, набитого моряками, які спали на купах пакунків довкола нього. Потім він усвідомив, і не вперше, що вони мають із собою свіжішу наживку. Девід Лейс був не чим іншим, як тягарем останніх вісім місяців з тої грудневої минулорічної ночі, коли тварюка погналася за покійним льодовим лоцманом Бланкі. Відтоді Лейс витріщався невидющими очима в порожнечу, ні на що не реагував, був просто непотребом, який перетягували в шлюбці, як 130 фунтів брудної білизни вже майже чотири місяці. Попри це він примудрявся ковтати бульйон із солонини кожного вечора, порцію рому кожного обіду і чай із цукром кожного ранку. До честі матросів, жоден із них, навіть лиходійні гіки чи Елмор, не запропонував залишити на кризі Лейса або когось з інших тяжкохворих моряків, які не можуть самостійно рухатися. Але кожному, напевно, спадало на думку те саме – з'їсти їх. Спочатку з'їсти Лейса, а потім інших, коли вони помруть. Крузія був такий голодний, що допускав думку про поїдання людської плоті. Він, звісно, не став би вбивати людини, щоб з'їсти її. Поки що не став би. Але якщо вона вже померла, навіщо залишати ця під підлітнім арктичним сонцем? Або ще гірше – кидати позаду, щоб його з'їла тварівка, що переслідувала їх. Молодим лейтенантом у свої двадцять крозі дізнався, як рано чи пізно дізнаються всі мореплавці, але зазвичай ще корабельними палубними юнгами – Правдиву історію капітана Поларда з американського брига «Есекс» далекого 1820 року. «Есекс» отримав пробоїну і потонув, як пізніше доповіли кілька моряків, які вижили, внаслідок нападу 85-футового спермацетового кита». Брих пішов під воду в одній з найбезлюдніших частин Тихого океану, і всі 20 членів його екіпажу в той час полювали на китів у своїх човнах, а повернувшись, побачили лише, як їхнє судно швидко тоне. Вони встигли забрати з корабля лише кілька інструментів, кілька навігаційних приладів та один пістоль і вирушили у плавання на трьох вельботах. З харчів у них були дві живі черепахи, піймані на галапагосах, два барильця із сухарями і шість барилиць з брісною водою. Вони спрямували вельботи до Південної Америки. Спочатку, звісно, вони вбили і з'їли великих черепах, випивши їхню кров. Потім їм пощастило впіймати кілька нещасних летючих риб, які випадково застрибнули в їхню шлюпку. Але якщо м'ясо у черепах моряки примудрялися ще якось готувати, то рибу вони з'їли сирою. Потім вони пірнали в море, зішкрябували мушлі з бортів своїх човнів і їли їх. Дивовижним чином шлюбки винесло до острова Гендерсона, однієї з небагатьох крихітних цяток суходолу посеред безкінечної блакиті, яка зветься Тихим океаном. Чотири дні 20 моряків ловили крабів і підкрадалися до чайок та їхніх яєць. Але капітан Полард розумів, що на острові не вистачить крабів, чайок та їхніх яєць, щоб 20 чоловік могли прохарчуватися довше кількох тижнів. Тож 17 з роз 20 проголосували за те, щоб повернутися до шлюбок і плисти далі. 27 грудня 1820 року вони спустили човни на воду і помахали на прощання рукою своїм трьом товаришам, що залишилися на острові. До 28 січня три шлюбки розкидало штормом, і вельбот капітана Поларда пішов під вітрилами на схід один під безкінечними небесами. Денний раціон п'ятьох моряків, що пливли у вельботі, складався з півтори унції сухарів на кожного. За не таким уже й випадковим збігом, це була саме та зменшена пайка, яку Крузіє таємно обговорював з доктором Гуцером та першим помічником Дево коли запасів солоної свинини у них залишалося на кілька днів. Шматок сухаря і кілька ковтків прісної води підтримували життя моряків Поларда, його небожа Овена Кофіна, вільного чорношкірого наймення Барзіла і Рей і двох матросів упродовж дев'яти тижнів. Вони все ще були більше, ніж за 1600 миль від землі, коли був з'їдений останній сухар і випита остання крапля води. Крозія підрахував, якщо його люди протримаються на сухарях ще місяць і доберуться до гирла річки Бека, вони все ще будуть більше, ніж за 800 миль від людських осель. У Поларда на борту його шлюбки не було свіжого покійника, тож вони тягнули жереб. Юний небіж Поларда Овен Кофін витягнув коротку соломинку. Потім вони тягнули жереб, щоб визначити, хто зробить цю справу. Цього разу коротка соломинка дісталася Чарлзу Рамсделу. Юний Кофін трамкливим голосом попрощався з друзями. Кроз'є завжди пам'ятав холодок жаху у своєму паху, коли він уперше почув цю частину історії від літнього матроса, який разом із ним ніс вахту високо на Бізанщ-Чоглі військового корабля неподалік Аргентини, і щоб більше його настрахати, переляканим дитячим голосом промовив «Бувайте» а потім поклав голову на планшир і заплющив очі. Капітан Полард, як він пізніше свідчив особисто, дав Рамзделу свій пістоль і відвернувся. Рамздел вистрілив хлопцю в потилицю. Решта четверо, включаючи і капітана Поларда, дядька хлопця, спершу випили його кров, поки вона ще була тепла. Хоча й солона, вона на відміну від води нескінченного океану довкола них, була придатною до пиття. Потім вони зрізали м'ясо хлопця з кісток і їли його сирим. Потім вони потрощили кістки овена кофіна і висмоктали з них кістковий мозок до останнього шматочка. На трупі юнги вони протрималися ще 13 днів, і коли вже вирішили знову тягнути жереб, чорношкірий матрос Барзілаєрей помер від спраги та виснаження. І знову кров, м'ясо, кістковий мозок – Підтримували їх, поки 23 лютого 1821 року їх підібрав китобій Дофін. Френсіс Крозіє особисто не знав капітана Поларда, але слідкував за його кар'єрою. Нещасливий американець відновив своє звання і вийшов у море ще тільки один раз, і знову зазнав кораблетрощі. Порятованому вдруге йому вже більше не довіряли командування кораблем. Останнє, що чув крозіє про нього всього за кілька місяців перед відплиттям експедиції Сара Джона три роки тому, капітан Полард жив у Нантакеті, працював міським сторожем, і всі жителі міста, а також кітобої, оминали його десятою дорогою. Казали, що Полард передчасно зістарився, розмовляв у голос самі собою та своїм давно померлим небожим і ховав сухарі та солонину під кроквами свого будинку. Крозія знав, що його підлеглів продовж кількох наступних тижнів, якщо не днів, також повинні будуть ухвалити рішення, чи їсти їм своїх покійників. Тепер людей залишилося занадто мало, і були вони занадто слабкими, щоб тягнути шлюбки. Але чотириденний відпочинок на плавучій Крижині з 18 до 22 липня не відновив їхніх сил. Крозіє, Дево Коуч, молодий лейтенант Годжсон, хоча формально і був другим за званням, не отримував від капітана жодних повноважень, щоранку піднімали матросів і наказували їм вирушати полювати або ремонтувати полоззя саней, або конопатити і лагодити човни, тільки щоб не давати їм лежати цілий день у промерзлих спальних мішках у вологих наметах. Але, по суті, все, що їм залишалося робити – це день при дні сидіти на сусідніх плавучих крижинах. Бо численні невеличкі смуги відкритої води, тріщини й розколини в кризі, маленькі розводдя і ділянки тонкого та крихкого льоду, що оточували їх звідусіль, не давали їм змоги просуватися ні на південь, ні на схід, чи на північ. Крузія не мав жодного бажання повертатися назад, на захід або північний захід. Але крижини не дрейфували в потрібному їм напрямку – на південний схід до гирла Бекової Великої Рибної річки. Вони просто розламувалися і кружеляли одна довкола одної, як пакова крига, що тримала в полоні Ребус і терор дві довгі зими. Нарешті в суботу, 22 липня, після полудня, їхня власна крижина почала тріщати і кроз'є наказав усім сісти в шлюбки. І ось уже шість днів вони пливли, зв'язані разом фалинями, по каналах і розводдях, занадто коротких чи малих, щоб йти на веслах або під вітрилами. У Крозія залишався один секстант з усіх. Важкий Теодоліт він залишив на кризі. І поки решта спали, він знімав з нього показання, коли пелена хмар ненадовго розсіювалася. За підрахунками Кроз'є, вони перебували десь за 85 миль на північний захід від гирла річки Бека. Щодня очікуючи побачити попереду вузький перешийок, ймовірний півострів, що з'єднує землю короля Вільяма з уже нанесеним на мапи півостровом Аделаїда, Крузія прокинувся в шлюбці до сходу сонця вранці середи 26 липня і спостеріг, що повітря поголоднішило, небо блакитне й безхмарне, а миль за 15 на північі південь видніється земля. Пізніше, зібравши докупи всі п'ять човнів, Крузія став на носі свого флагманського вельбота і прокричав. «Ей, люди! Земля короля Вільяма насправді не півострів, а острів. Я переконаний, що попереду тільки море, на всьому шляху на південний схід і аж до річки Бека». Але я ладен закластися на свій останній фунт стерлінгів, що там немає суходолу, який поєднує мис, що ви бачите далеко на південному заході звідси, з мисом, який видніється далеко на північному сході. А оскільки ми, вірогідно, зараз перебуваємо на північ від півострова Аделаїди, ми досягли мети експедиції сера Джона Франкліна. Це північно-західний прохід. З Божою помічу ви це зробили. Слабенькі вигуки віншування змінилися кашлем. Якби шлюбки і крижини дрейфували на південь, через кілька тижнів переходів і плавання вони дісталися б до гирла річки. Але канали і розводдя, у яких вони бовталися, продовжували скресати і відкриватися тільки в північному напрямку. Життя в шлюпках було таким само нестерпним, як і на плавучих крижинах у наметах. Тіснява була неймовірна. Навіть з настеленими між банками дошками, що забезпечували горішні місця для спання у вельботах та катерах, з нарощеним містером хані бортами, розібрані сани слугували такими собі поперечними твіндеками на переповнених човнах. Чоловіки у вологому вовняному вбранні вдень і вночі тиснулися один до одного. Морякам доводилося звисати з бортів, коли вони справляли нужду, що траплялося все рідше і рідше, навіть у людей з важкою формою цинги. Бо їжі та води ставало все менше, і часто випадкова хвиля хлюпала на голі дупи і спущені штани чоловіків, що втратили останні залишки соромливості, спричиняючись до вибухів прокльонів, появи черяків і пропасниці, яка не давала заснути протягом довгих ночей. Уранці в п'ятницю 28 липня 1848 року дозорець на шлюбці Кроз'є, найменшого моряка на кожній шлюбці посилали на невисоку щоглу із зоровою трубою, вгледів лабіринт каналів між крижинами, що вів прямо до мису на північному заході, десь за три милі від них. Дужі моряки в п'яти шлюпках гребли. А за необхідності, коли канали звужувалися, відштовхувалися веслами від крижин, тим часом як найздоровіші матроси прорубували шлях кайлами і відводили крижини баграми впродовж 18 годин поспіль. На початку 12-ї години ночі вони висадилися на скелястий берег, у темряві, що леді розсіювалися проблисками місячного світла, у просвітах між хмарами, що знову заволочили все небо. Матроси були занадто виснажені, щоб розвантажувати сани і піднімати на них катери та пінас. Вони були занадто втомлені, щоб розпакувати свої мокрі голландські намети і спальні мішки. Вони попадали покотом просто на каміння, там, куди доволокли важкі шлюбки по вкритому кригою та берегу, вилизаному високим припливом. Вони спали, збившись купами, і зігрівалися тільки теплом тіл своїх товаришів. Кроз'є навіть не виставив вартового. Якби тварюка вполювала їх тієї ночі, вони б стали для неї легкою здобиччю. Але перш ніж самому заснути, він з годину намагався впіймати зоріх своїм секстантом і опрацювати його виміри, звіряючись з навігаційними таблицями і мапами, які все ще носив з собою, щоб визначити місце, де вони перебувають. За його якнайретельнішими підрахунками, вони провели на кризі 25 днів, і за цей час пройшли пішки, продрейфували чи пропливли у човнах загалом 46 миль на схід-південний схід. -південний схід. Вони знову були на землі короля Вільяма, десь на північ від півострова Аделаїда, зараз ще далі від гирла річки Бека, ніж були двома днями раніше. Десь за 35 миль на північний захід від затоки на тому боці безіменної протоки, якої їм не вдалося перетнути. Навіть якщо вони переправляться через цю протоку, їм доведеться пройти ще більше, ніж 60 миль вгору по лиману до гирла річки. Загалом понад дев'ятсот миль до Великого Невільницького озера й свого порятунку, Крозєт байливо поклав свій секстант у дерев'яний футляр, який заховав у клеййончасту водонепроникну сумку, знайшов у вельботі вологу ковдру й кинув її на каміння поруч з диво й трьома сплячими матросами. За мить він уже спав. Йому снилася мемо Мойра, яка підштовхувала його в бік огорожі вівтаря, де на нього очікував у мокрому вбранні. Лежачи поміж матросів, що хропіли на залитому місячним світлом незнаному березі, Крозє у своєму сні заплющив очі і висолопив язика, щоб причаститися тіла Христового.